«Я не була простою дитиною, Люба. Я часто сперечалася. На все казала ні. Твоя бабуся завжди називала мене дівчинкою, яка казала ні». Ельза широко розплющує очі. Мама одночасно зітхає і всміхається, наче одна емоція хоче проковтнути іншу. «У мене, певно, було багато ролей у казках твоєї бабусі. Гадаю, я була і дівчинкою, і королевою». Зрештою, я вже перестала розуміти, де закінчується фантазія і починається реальність. Іноді мені здавалося, що твоя бабуся і сама цього не розуміла. Ельза мовчки лежить, дивлячись у стелю, а ворст тихо дихає їй на вухо. Вона думає про вовче серце і морського ангела, які живуть поряд стільки років, і ніхто про них нічогісінько не знає. Якби в стінах і в підлогах квартир просвердлити дірки, то всі сусіди могли б розтягнути руку і доторкнутися одне до одного. Ось як близько проходять їхні життя. Та все ж вони майже нічого не знають про інших. І так минають роки за руками. «Ти знайшла ключі?» – питає Ельза, вказуючи на панель управління Рено. Мама хитає головою. «Я думаю, твоя бабуся сховала їх. Думаю, щоб подражнити брітмарі. Марі». Може, тому вона й припаркувалася на місці Брідмарі? А хіба в Брідмарі є свій автомобіль, питає Ельза. Бо з того місця, де вона лежить, і гарно видно БМВ, неуковину здоровенну машину Кента. Ні, але колись давно в неї була машина, біла така, і це й досі її місце для стоянки. Я думаю, це все через принципи. Де Брідмарі, там завжди принципи, каже мама з посмішкою. Ельза до кінця не розуміє, що це означає. Вона не знає, чи взагалі це має якесь значення. Як же тоді Рено тут опинився? Якщо ні в кого не має ключа від нього? Думає, вона вголос хоч і знає, що мама не відповість, бо теж не знає. Тому вона просить маму розказати їй про тінь. Мама знову проводить рукою по щуці Ельзи і важко підводиться із сидіння, однією рукою притримуючи половинку. Я думаю, що моду і Ленарту доведеться розповісти тобі про нього, Люба. Ельза хоче заперечити, але мама вже вибралася з Рено, тож Ельзі нічого не лишається, як іти за нею. Зрештою, у цьому і полягає мамина суперсила. Мама бере пальто вовчого серця. Вона каже, що збирається випрати його, щоб віддати вовчому серцю, коли він повернеться додому. Ельзі подобається думати про це як він повернеться додому. Вони вкривають Вурса ковдрами на задньому сидінні, і мама спокійно каже йому, щоб він сидів тихенько, якщо раптом хтось прийде. Він погоджується. Ельза кілька разів обіцяє знайти для нього кращу схованку, хоча Вурс не бачить у цьому сенсу. Але він дуже радіє, що Ельза йде, аби принести йому більше печива. Альф стоїть на варті внизу сходів у підвал. «Я зробив каву», – бурмочив він. Мама із вдячністю бере чашку. Другу Альф дає Ельзі. Я ж казала вам, що не п'ю каву, каже Ельза втомлено. Це не чортова кава, це якесь шоколадне дурне питво обой з обуренням відповідає Альф. Ельза здивовано зазирає в чашку. А де ви його взяли? питає вона. Мама ніколи не дозволяє їй пити обой дома, бо в ньому дуже багато цукру. Вдома, бурмоче Альф. Ви тримаєте вдома обой? скептично питає Ельза. «А що я в магазин не можу сходити, чорт забирай», – вгідливо каже Альф. Ельза усміхається йому. Вона думає назвати його лицар інвективи, бо вона читала про інвективу у Вікіпедії і їй здається, що таких лицарів маловато. Потім Ельза робить великий ковток і мало не випльовує все це на шкірину куртку Альфа. «Скільки ложок цього обої ви сюди вкинули? Та не знаю, може ложок з 14 чи 15 бурмоча Альф захищаючись». Ложки три було б достатньо. В Альфа обурений вигляд. Принаймні, Ельза так думає. Вона якось поклала слово «обурений» у татову скарбничку слів і думає, що так воно, мабуть, і виглядає. Та воно ж повинно мати якийсь чортів смак, чи як? Решту Ельза їсть ложкою. То ви теж знаєте, хто ганявся за мною на цвинтері, так? Питає вона Альфа із половиною вмісту чашки в куточках рота і на носі. Йому потрібно нети. Отакої, От він переслідував мене. Альф лише повільно хитає головою. Так, але полює він не на тебе. 23. Кухонний рушник Вельза тисяча запитань стосовно того, що сказав Альф, але вона не ставить жодного, бо мама така втомлена, коли вони заходять у квартиру, що їй з половинкою доводиться зразу ж іти спати. Останнім часом мама весь час швидко втомлюється, наче хтось виймає з неї батарейку. Це, очевидно, вона половинки. Джордж каже, що це своєрідна компенсація за наступні 18 років, коли половинка не даватиме їм спати. Перші 9 місяців він вона змушує маму спати весь час. Ель засідає на край ліжка, гладить її волосся. Мама цілує її руки і шепоче. Все налагодиться, Люба, все буде чудово. Так само, як казала бабуня. І Ельзі хочеться, дуже хочеться в це вірити. Мама сонно усміхається. Брітмарі ще тут, питає вона, киваючи на двері. Із кухні долинає буркутливий голос Брітмарі, тому це питання одразу стає риторичним. Брідмарі вимагає від Джорджа рішення стосовно Рено, який ще й досі припаркований на її місці в гаражі. Не можна жити без правил Джорджа. Навіть Ульріка має це зрозуміти». Джордж весело відповідає, що він чудово це розуміє, бо Джордж може зрозуміти чию завгодно точку зору. Саме це в ньому дратує, мало не доводить Брідмарі до сказу. Потім Джордж пропонує їй яєшню, яку вона ігнорує, і натомість наполягає, щоб серед усіх мешканців було проведене повномасштабне розслідування з приводу дитячої візочка, який і досі стоїть у під'їзді. Не турбуйся, Люба, завтра ми знайдемо кращий сховок для твого друга, бормочий мама крізь сон, а потім усміхаючись, додає. Може, ми сховаємо його у візочку? Ельза сміється, але трошки. Її раптом спадає на думку, що ця загадка з візочком схожа на початок якогось неймовірного божевільного роману «Агати Крісті». Ельза це відомо, бо майже всі романи «Агати Крісті» можна прочитати на айпаді, і вагати крісті не буває таких стереотипних злодіїв, як Брітмарі. Вона годиться хіба що на роль жертви. І ось Ельза уявляє загадкове вбивство де хтось віддобасив в Брітмарі свічником по голові в бібліотеці, і тоді всі, хто її знав, перебувають під підозрою, бо кожен із них мав свій мотив. Стара Карга була просто нічним жахіттям. Ельзі стає аж трохи соромно, що вона такої думки про Брітмарі. Правда, зовсім трохи. Бредмарі не хоче нікому не шкодити, їй просто треба відчувати свою важливість, намагається пояснити мама. Все одно вона стара, занудна нишпурка, бурмоча Ельза. Мама усміхається. Потім вона зручніше вмощується на подушках, Ельза допомагає їй підсунути одну із них під спину, а мама гладить її по щоці і шипоче. «Я хочу послухати ті казки, якщо можна. Я хочу почути казки з мігамасом». І тоді Ельза тихенько сипоча, щоб мама заплющила очі, але не зовсім. І мама так і робить. У неї на язиці крутиться тисяча запитань, але вона не ставить жодного з них. Натомість вона розповідає про хмаринок тварин, і про інфантів, і про вагатирів, і про левів та тролів, і про лицарів, і про негайнище, і про вовча серце, і про снігового ангела, морського ангела, і про мисливців за мріями і починає розповідати про принцесу Міплорісу та про двох принциків, які билися за її кохання, і про відьму, яка вкрала скарб принцеси. Але мама і половинка вже сплять. А в Ельзе так і лишається тисяча запитань, але вона не ставить жодного з них. Вона просто вкриває маму і половинку ковдрою, цілує маму в щоку і примушує себе бути хороброю. Бо Ельза мусить робити те, що обіцяла бабуні – захищати замок. Захищати сім'ю, захищати друзів. Мамина рука намацує її, коли вона встає, і як Ельза збирається вже йти, мама шепочив на півсні. Усі ці фотографії на стелі в спальні твоєї бабусі, Люба. Всі діти на тих фотографіях. Це вони прийшли сьогодні на похорон. Тепер вони дорослі. Вони змогли вирости, бо твоя бабуня врятувала їм життя. І мама знову засинає. Ельза не впевнена, що вона навіть прокидалася. Та невже Шерлоку шепоче Ельза, вимикаючи лампу. Бо не так уже й важко було здогадатися, хто були всі ті незнайомці. Пробачити їм ось що було важко. Мама спить із усмішкою на губах. Ельза обережно зачиняє двері. Квартира пахне кухонним рушником. Джордж збирає порожні чашки від кави. Після похорону всі незнайомці приходили до них пити каву. Вони співчутливо усміхалися. «Ельзі і Ельза ненавидить їх за це. ненавидить, бо вони знали бабуню ще до неї. Вона йде в бабунину квартиру і лягає на бабунине ліжко. Світло вуличних ліхтарів миготить на фотографіях на стелі і, дивлячись на них, Ельза й досі не знає, чи зможе вона пробачити бабуні за те, що вона залишила маму саму, щоб рятувати інших дітей. Ельза також не знає, чи зможе мама це пробачити». Навіть якщо здається, що вона намагається. Ельза виходить із квартири на сходи, вирішивши повернутися в гараж до Вурса. Та натомість вона босило опускається на підлогу. сидить там цілу вічність. Намагається думати, але там, де завжди були думки, зараз пустка й тиша. Наче й кроки кількома поверхами нижче. Тихі, обережні, наче хтось заблукав. Це зовсім не та самовпевнена енергійна худа жінки в чорній спідниці, від якої пахло м'ятою і яка розмовляла в білу друтину. Тепер вона носить джинси. І ніякої білої друтини. Жінка зупиняється десятьма сходинками нижче Ельзи. «Привіт», – каже жінка. Нас діється маленькою. Голос втомлений, але це не така втома, як звичайно. Цього разу це краще втома. І від жінки не пахне ні м'ятою, ні вином. «Просто шампунем». «Привіт», каже Ельза. «Я ходила сьогодні на цвинтар», повільно промовляє жінка. «Ви були на похороні?» Жінка вибачливо хитає головою. «Я не була там, вибач. Я... я не змогла. Але я...» Вона ковтає слова. «Дивиться на свої руки. Я ходила до моїх... до могили моїх хлопчиків. Я дуже давно там не була». «Це допомогло?» питає Ельза. Губи в жінки зникають. «Не знаю». Ельза киває. Світло на сходах гасне. Вона чекає, поки очі звикнуть до темряви. Нарешті жінка, здається, збирає всю свою силу в усмішку і шкіра навколо її рота не нагадує тріщини так, як раніше. «Як пройшов похорон?» Ельза знизує плечима. «Як звичайний похорон. Занадто багато людей». «Іноді важко розділити гори з незнайомими людьми, але я думаю...» Там було багато людей, які дуже любили твою бабусю. Ельза нахиляє голову і волосся падає їй на обличчя. Жінка потирає шию. Це, я розумію, це важко. Знати, що твоя бабуся поїхала з дому, щоб десь допомагати чужим людям. Мені, наприклад. Ельза дивиться з підозрою. Жінка ніби читає її думки. Це називається проблема вагонетки, в етиці, тобто для студентів. В університеті. Це, це дискусія, чи правильно з точки зору моралі жертвувати однією людиною, щоб врятувати багато інших. Про це, мабуть, можна прочитати у Вікіпедії. Ельза не відповідає. Жінці стає ніяково. Ти ніби сердишся. Ельза знизує плечима і намагається вирішити, що її найбільше сердить. Список чималий. Я серджуся не на вас. Просто мене біситься дурна Брід Марі. Нарешті вирішує вона сказати. Жінка трохи ніяковіє і дивиться вниз на те, що в неї в руках. Вона барабанить по ньому пальцями. Не воюй із монстрами, бо станеш одним із них. Якщо ти вдивляєшся в безодню досить довго, то безодня починає вдивлятися в тебе. «Про що ви говорите?» – вибухає Ельза, таємно радіючи, що жінка розмовляє з нею, як з дорослою. «Вибач, це… це це був такий німецький філософ. Це, Та, мабуть, я неправильно його цитую, але мені здається, що це може означати, що якщо ти ненавидиш того, хто ненавидить, то ризикуєш стати тим, кого ти ненавидиш. Плечі Ельзи підскакують аж до її вух. Бабуня завжди казала, не займає лайно, смердіти не буде. І це вперше Ельзи чує, як жінка в чорній спідниці, яка тепер носить джинси, по-справжньому вибухає сміхом. «А вже ж, а вже ж, так, мабуть, буде точніше». Вона красива, коли сміється, їй це личить. Потім жінка піднімається на дві сходинки до Ельзи і простягає їй конверт, який весь час тримала так, щоб не підходити ближче. «Це було на моїх хлопчиках, на їхньому, це було на їхньому надгробку. Я не, не знаю, хто його туди поклав, але твоя бабуся, може, вона здогадалася, що я туди прийду». Ельза бере конверт. Жінка в джинсах зникає зі сходів, перш ніж Ельза встигає відвести погляд від конверта. На ньому написано «Ельзі, передай це Ленарту і Мод». Ось так Ельза отримує третього бабуниного листа. Ленард відчиняє двері, у руці в нього чашка кави. Мод і Саманта позаду нього, бо дві дуже милі. Вони пахнуть печивом. «У мене для вас є лист», – заявляє Ельза. Ленар бере його і збирається щось сказати, та Ельза веде далі. «Він від моєї бабусі. Вона, очевидно, передає вам привіт і просить вибачення, бо це вона пише у всіх листах». Ленар слухняно киває. Мод киває навіть слухняніше. «Нам так жахливо шкода, що з твоєю бабусею все так сталося, дорога Ельза. Але ми вважаємо, що це був дивовижно чудовий похорон. Ми такі раді, що нас запросили». Заходь і скоштує мріюк, а ще Альф приніс трохи того шоколадного напою, мод сяє. Саманта та гавкає, навіть її гавкіт звучить дружелюбно. Ельза бере печиво з простягненої, до доверху бляшанки, вона також усміхається мод. У мене є друг, який дуже любить це печиво, і він сам один цілий день. Як ви вважаєте, це нічого, якщо я приведу його сюди? Мод і Ленард кивають. Ніби це само собою зрозуміло. 24. Мрія Коли через кілька хвилин вурс сидить на кухонному килимку, Мот уже в цьому не впевнена. Особливо тому, що він буквально сів на весь кухонний килимок. «Ну от, я ж казала, що він любить мрійки», – бадьоро каже Ельза. Мот мовчки киває. Ленард сидить на другому кінці столу з безмежно нажаханою самантою на колінах. Вурс поглинає печиво з десяток за раз. «Що це за порода?» – питає Ленард Ельзу дуже тихо, ніби боїться, що вурс може образитися. «Вурс!» – задоволено, каже Ельза. Леннард киває, як кивають, не маючи жодного уявлення, що воно таке. Мот відкриває ще одну бляшанку печива і обережно штовхає її по підлозі кінчиками пальців ноги. Вурс пустошує її трьома слинявими змахами, а потім підводить голову і уважно дивиться на мод величезними, як ковпаки на колесах очима. Мод дістає ще дві бляшанки і намагається не показувати, як це їй лестить. Їй це не дуже вдається. Ельза дивиться на лист від бабуні. Він лежить на столі, розпечатаний і розкритий. Ленард і Мод, очевидно, вже прочитали його, поки Ельза бігала в підвал по Вурса. Ленард помічає її погляд і кладе руку їй на плече. «Твоя правда, Ельзо? Бабуся просить її вибачити. За що?» Мот пригощає Вурса кількома булочками з курицею, і половиною солодкого пирога. «Ну, тут цілий список. Твоя бабуся, звісно, була. Інакше перебиває Ельза». Мот приїзно сміється і гладить ворсе по голові. Ленард киває в бік листа. «Передусім їй шкода за те, що часто бурчала на нас» за те, що так часто сердилась, і за те, що сперечалася і створювала проблеми. Та насправді тут нема за що просити вибачення. Всі люди час від часу так роблять, каже він так, наче сам просить вибачення за вибачення бабуні. Ви не робите, думає Ельза, і вони починають їй подобатися. Мот починає хихотіти. А потім вона просить вибачення за той випадок, коли вона підстрелила Ленарта зі свого балкона одним із тих, як же вони називаються – Пейнтбомбовим пістолетом. Раптом її обличчя стає стурбованим. Я правильно кажу, пейнтбомбовим? Ель закиває, хоча це і неправильно. Мод дуже пишається. Якось твоя бабуся навіть поцілила в Бритмарі. на її квітчастому жакеті була велика рожева пляма. А то був улюблений жакет Бритмарі, а пляму не можна було вивезти навіть з ванішом. Уявляєш? Мод хефікає. А потім її обличчя стає винуватим. «А за що ще бабуня просить вибачення?» – питає Ельза, сподіваючись на ще кілька історій про те, що хтось пальнув у з дитячої пентбольної рушниці. Та в Ленарта витягується обличчя. Він кидає погляд на Мот, вона киває. Ленар повертається до Ельзи і каже, «Твоя бабуся попросила вибачити їй за те, що доручає нам розповісти тобі всю історію». Все, що тобі треба знати. Яку історію хоче спитати Ельза, та раптом відчуває, що позаду хтось стоїть. Вона повертається на стільці. У дверях спальні стоїть хлопчик із синдромом і тримає в руках плюшевого лева. Хлопчик дивиться на Ельзу, але, піймавши її погляд, опускає голову, щоб волосся впало на його лоб, як іноді робить Ельза. Він десь на рік молодший, але не зріс такий самий. У них однакова зачіска і майже однаковий колір волосся. Єдина різниця між ними в тому, що Ельза інакша, а в хлопчика синдром. А це вже особлива інакшість. Хлопчик нічого не говорить, бо він не говорить ніколи. Мод цілує його в лоб і шепоче. Страшні сни. І хлопчик киває. Мод дістає велику склянку молока і цілу бляшанку печива. Бере його за руку і веде назад у спальню, рішуче обіцяючи. Ходімо. Зараз ми їх повиганяємо, всіх до одного. Ленард повертається до Ельзи. «Думаю, твоя бабуся хотіла, щоб я почав спочатку». І в цей день Ельза почула історію про хлопчика із синдромом. Казку, яку вона ніколи не чула. Казку настільки страшну, що хочеться обхопити себе міцно-приміцно. Ленард розповідає їй про батька хлопчика, в якому було стільки ненависті, що неможливо було уявити, щоб стільки вмістилося в одній людині. Батько вживав наркотики. Ленард зупиняється, він здається стурбований, що налякав Ельзу. Але вона випрямляє спину, ховає руки в шубу вурса і каже, що все гаразд. Ленард питає, чи знає Ельза що таке наркотики, і вона каже, що читала про них у Вікіпедії. Ленарт описував, як батько став іншою людиною, коли почав вживати наркотики, як почорніла його душа, як він бив маму хлопчика, коли вона була вагітна, бо він не хотів ставати не батьком. Очі Ленарта моргали все повільніше, і він сказав, що, можливо, батько боявся, що дитина буде такою, як він, сповненою ненависті і жорстокості. Отож, коли хлопчик народився, і лікарі сказали, що в нього синдром, батько зовсім знавіснів. Він не міг змиритися з тим, що дитина була не така. Можливо, через те, що він ненавидів усе не таке. Може, тому, що коли він дивився на хлопчика, то бачив усе, що було не таке в ньому самому. Тож батько хлопчика напивався, вживав ще більше тієї штуки з Вікіпедії і виландився десь ночами, іноді тижнями, і ніхто не знав, де він. Іноді він приходив додому зовсім спокійний, відсторонений. Часом він плакав, пояснюючи, що йому треба було пожити подалі від усіх, аби вичивити із себе гнів. Наче в ньому жило щось темне, що намагалося змінити його, а він цьому упирався. Після цього він міг бути спокійним упродовж тижнів, а то й місяців. А потім якоїсь ночі темрява таки взяла над ним владу. Він бив їх і бив і бив, аж поки вони більше вже не вирушились. А тоді він утік. Голос Мод обережно просувався крізь тишу, яку залишив після себе в кухні Ленард. У спальні похропує хлопчик, і це перший звук, який Ельза від нього чує за весь час. Пальці Мот перебирають на столі порожні бляшанки з-під печива. Ми знайшли їх. Ми довго вмовляли її взяти хлопчика і тікати, але вона була така налякана. Ми всі були налякані. Він був надзвичайно небезпечною людиною, прошепотіла Мот. Ельза міцніше обіймає вурса. «І що ви тоді зробили?» Мод проштовхується до кухонного стола. В руці вона тримає конверт, який самий, з яким до них прийшла Ельза. «Ми знали твою бабусю з лікарні. Тоді ми тримали там кав'ярню, знаєш, для лікарів, і твоя бабуся приходила туди щодня. Дванадцять мрійок, дванадцять булочок з корицею кожнісінького дня. Я навіть не пам'ятаю, як це почалося». «Але твоя бабуся була такою людиною, з якою можна було поговорити, якщо ти розумієш, про що я. Я не знала, що робити із Семом. Я не знала, до кого звернутися. Ми були страшенно налякані, всі ми, але я їй зателефонувала. Вона приїхала прямо посеред ночі на своєму старому і ржавому автомобілі». «Рено», – вигукує Ельза, – Бо їй чомусь здається, що в нього мусить бути ім'я в цій касті, якщо це саме він приїхав їх рятувати. Ленард прокашлюється і сумно всміхається. «Так, Рено, ми забрали з собою хлопчика та його маму, і твоя бабуся привезла нас сюди. Дала ключі від цих квартир. Я не знаю, як вона їх отримала, але вона сказала, що все владнала з власниками будинку. Відтоді ми тут і живемо». «А батько?» «Що сталося, коли він зрозумів, що всі втекли?» – допитується Ельза, хоча насправді вона не хоче цього знати. Рука Ленарта шукає пальці Мод. «Ми не знаємо. Але твоя бабуся прийшла сюди з Альфом. Сказала, що оце Альф, і він збирається привезти всі речі хлопчика. І вони поїхали туди з Альфом, а тут повернувся хлопчик і в батько, і він був тоді суцільний морок. Морок із самої його глибини». Він так жахливо побив Альфа. Ленард уриває, як людина, котра раптом нагадує собі, що розмовляє з дитиною. перемотує історію вперед. Ну, звісно, коли приїхала поліція, він уже втік. А Альф, господи, я не знаю. Його підлатали в лікарні, він сам поїхав додому і ніколи ні слова про це не сказав. А через два дні він уже знову водив своє таксі. Він зроблений зі сталі, цей чоловік. «А батько? – наполягає Ельза. – Він зник. Зник на руки. Ми думали, що він завжди буде нас шукати, але його так довго не було, що ми вже сподівалися». Каже Ленард і замовкає, наче ці слова заважкі для його язика. «Але тепер він знайшов нас, – вставляє мод. – Як? – питає Ельза. Погляд Ленарда бігає по столу. Альф думає, що він прочитав повідомлення про смерть твоєї бабусі, розумієш?» «Я за ним знайшов похоронне бюро, і там він знайшов...» Ленард починає говорити, а потім на його обличчі з'являється такий вираз, наче він знову собі про щось нагадав. «Мене?» – видихає Ельза. Леннард киває і мот, відпустивши його руку, оббігає навколо столу і обнімає Ельзу. «Дорога, дорога Ельзо, ти маєш зрозуміти, що він не бачив хлопчика багато років, а ти приблизно такого самого зросту і в тебе таке ж волосся». Він думає, що ти – наш онук. Ельза заплющує очі. У неї горять скроні, і вперше в житті вона збирає і несамовито напружує всю силу волі, щоб потрапити в країну з просоння, навіть і не збираючись спати. Надзвичайним зусиллям уяви вона викликає хмарки тварини і летить у Міаудакас, Набирає повні руки відваги. Потім рішуче розплющує очі, дивиться на Ленарта і Мод і каже – «Значить, ви батьки його матері?» Сльози Ленарда падають на скатертину, як дощ на підвіконня. «Ні, ми батьки його батька!» Ельза примружується. «Ви батьки його батька?» Груди моц діймаються і опускаються. Вона гладить вурса по голові і йде по шоколадний торт. Саманта насторожено дивиться на вурса. Ленард бере нову порцію кави. Його чашка так тремтить, що кава вихлюпується на лавку. «Я знаю, Ельзу, це жахливо забрати дитину в батька, зробити таке із власним сином. Але коли стаєш дідусем, то насамперед ти дідусь», – сумно шепоче він. «Тоді ви, бабуся і дідусь, понад усе. Завжди, завжди», – додає Мод із викликом і такою непохитною впевненістю, а її очі так горящі, що Ельза дуже дивується, бо ніколи не чекала цього від Мод. Потім вона передає Ельзі листа, якого принесла зі спальні. На ньому почерк бабуні. Ельза не знає імені, написаного на конверті, але здогадується, що лист – для матері хлопчика. Вона змінила ім'я, коли ми сюди переїхали, пояснює МОД, і якомога м'якшим голосом додає. «Твоя бабуся залишила нам цього листа кілька місяців тому. Сказала, що ти маєш прийти по нього. Вона знала, що ти прийдеш». Леннард невесело зітхає. Він знову переглядається з МОД, потім пояснює. Та боюсь, що спочатку ми мусимо розказати тобі про нашого сина Ельзу. Ми мусимо розказати тобі про Сема. І це одне з того, за що твоя бабуся просить вибачення у своєму листі. Вона пише, що просить вибачення за те, що врятувала Сему життя. Голос Мот тріскається, аж поки її слова не перетворюються на маленькі свистки. А потім вона написала, що просить вибачити їй за те, що вона написала, що просить вибачення за те, що жалкує, що врятувала нашому сину життя. Шкодує, бо вона більше не знає, чи заслуговує наш син на життя, незважаючи навіть на те, що вона лікар. За вікном на вулиці міста спускається вечір. Кухня пахне кавою з шоколадним тортом. І Ельза слухає історію про Сема. Син найдобріших у світі батьків, який однак виріс таким злим, що Годі було уявити, і став батьком хлопчика з синдромом, який навпаки мав у собі настільки мало зла, що Годі було повірити. Наче його батько забрав усе зло на свої плечі і нічого йому не передав. Ельза почула історію про те, як Сем колись сам був маленьким хлопчиком, і як Мод і Ленар так довго чекали на дитину і так любили його, як тільки батьки можуть любити своїх дітей. І як усі батьки, навіть найнайгірші, повинні в якийсь момент полюбити своїх дітей. Так говорила Мот. Бо інакше ти не можеш бути людською істотою. Я просто не уявляю, як можна інакше бути людською істотою, шепоче вона. І Мот наполягає, що це була її вина, бо не може уявити, щоб дитина могла народитися злою. Значить, це провина матері, якщо хлопчик, який колись був такий маленький і беззахисний, виріс у щось таке жахливе, і в цьому вона точно впевнена. Хоч Ельза й каже, що бабуня завжди говорила, що деякі люди й справді лайно, і в цьому ніхто не винен, крім самого лайна. Та Сем завжди був таким злим, що я не знаю, звідки в ньому бралося стільки злоби. Мабуть, у мені була якась темрява, яку я передала йому, і я не знаю, звідки вона взялася, шепочем мод зовсім розчавлена. А потім вона розказує про хлопчика, який підростав і завжди з усіма бився. Завжди знущався над дітьми у школі, завжди переслідував тих, хто був інакший, і про те, як він виріс і став солдатом, і поїхав у далекі країни, бо прагнув війни, і про те, як він зустрів там друга, свого першого справжнього друга, про те, що всі, хто це бачив, казали, що ця дружба його змінила, розбудила в ньому щось добре. Його друг теж був солдатом, але зовсім іншим солдатом, який не прагнув війни». І вони стали нерозлучними. Сем казав, що його друг був найвідважнішим воїном, якого він коли-небудь бачив. Вони разом повернулися додому, і його друг познайомив Сема з дівчиною, яку сам знав. І вона на той момент побачила щось у Семові. Її дуже скоро Ленард і Мод теж помітили проблиск якоїсь іншої людини – Сема, який вийшов із темряви. «Ми думали, що вона врятує його, ми всі сподівалися, що вона врятує його, бо це було б як у казці. А коли хтось так довго живе у темряві, дуже важко не повірити в казку, розказує Мот, а Ленарт стискає її руку. А потім виникли різні життєві обставини, зітхає Ленарт, як у багатьох казках. Може, то була не Семова провина, а може, то була лише Семова провина». Можливо, це люди, мудріші за мене, вирішують, чи повністю відповідальна особа за свої вчинки, чи ні. Але Сем повернувся на війну. І додому він прийшов іще темніший. Він був ідеалістом, похмуро перебуває Мод. Попри всю ненависть і лють, Сем був ідеалістом. Тому він хотів бути солдатом. І тут Ель запитає, чи можна скористатися комп'ютером Мод і Ленарта. Тобто, якщо у вас є комп'ютер, додає вона, вибачливо, пригадуючи розмову, яка виникла між нею і Вовчим серцем, коли вона запитала його теж саме. Звісно, у нас є комп'ютер, збентежено каже Леннард. У кого ж його зараз немає? Оце правильно думає Ельза і вирішує обговорити це із Вовчим серцем, коли він повернеться наступного разу, якщо наступний раз буде. Ленард веде її по спальні, невеличкий кабінет у глиб квартири. Він пояснює, що їхній комп'ютер, звісно, дуже старий, і їй треба запастися терпінням. І там на столі Ельза бачить такий неоковирний комп'ютер, якого зроду не бачила. Позаду комп'ютера причеплена якась здоровена коробка, а на підлозі стоїть ще одна коробка. «Що це?» – питає Ельза, вказуючи на коробку на підлозі. «Це є комп'ютер», – каже Ленард. «А це що?» – питає Ельза і вказує на іншу коробку. Це монітор, пояснює Ленард і натискає велику кнопку на коробці на підлозі і додає. Він увімкнеться десь через хвилину, тож нам доведеться почекати. Хвилину вигукує Ельза і бурмоче. Ого, він і справді старий. Та коли старий комп'ютер таки вмикається і Ленард після кількох спроб таки потрапляє в інтернет, Ельза знаходить там те, що їй потрібно, повертається на кухню і всідається навпроти мод. Це означає мрійник, ідеаліст, тобто. Це значить мрійник. Так, так, можна, мабуть, і так сказати, каже Мод, привітно усміхаючись. Це не можна так сказати, а це те, що воно насправді означає, виправляє Ельза. Тоді Мод киває навіть іще привітніше, а потім вона розповідає казку про ідеаліста, який перетворюється на циніка, а Ельза знає, що це означає, бо вихователька в дитсадку колись так назвала Ельзу. Коли Ельзина мама про це дізналася, було невелике вияснення стосунків та вихователька стояла на своєму. Ельза вже й не пам'ятає всіх деталей, але їй здається, що це був випадок, коли вона розказала іншим дітям у дитсадку, як роблять сосиски. Вона питає себе, може те, що вона зараз згадує, це просто якийсь захисний механізм, бо в цій касті справді забагато реальності. Так часто буває, коли тобі майже вісім. Навколо забагато реальності. Мот розповідає, як Сем пішов на нову війну. Він був разом із своїм другом, і впродовж кількох тижнів вони захищали якесь село від нападів людей, котрі з якихось причин, невідомих мод хотіли вбити всіх, хто там жив. Врешті вони отримали наказ залишити те село, але друг Сема відмовився. Він переконав Сема і інших солдатів лишатися в селі, поки село не буде звільнене. А потім вони взяли з собою стільки поранених дітей, скільки вмістилося на їхніх машинах і поїхали до найближчого госпіталю за багато миль звідти. Бо друг Сема знав одну жінку, яка працювала там лікарем, і всі казали, що вона – найвправніший хірург у цілому світі. Вони саме їхали через пустелю, коли натрапили на міну. Вибух був немилосердний, це була злива вогню і крові. Хтось загинув, питає Ельза, хоча насправді не хоче знати відповідь. «Усі», – каже Леннард, вимовляючи ці слова дуже тихо, крім Семового друга і самого Сема. Сем був непритомний, але друг витягнув його з вогню. Сем був єдиний, кого він устиг врятувати. Друга поранила Шрепнеллю в обличчя, він отримав жахливі опіки, але коли він почув постріли і зрозумів, що вони потрапили в засідку, він охопив свою зброю, побіг у пустелю і стріляв без перестанку, аж поки в пустелі лишилися лежати тільки він і Сем, задихаючись і стікаючи кров'ю. Люди, які в нього стріляли, виявилися хлопчиками, дітьми, такими самими, як ті, яких солдати намагалися врятувати. Друг Сема побачив це, коли стояв над їхніми мертвими тілами з руками, закривавленими їхньою кров'ю. Після цього він став зовсім іншою людиною. Якимось дивом він зумів винести Сема з пустелі і не зупинився, поки не дійшов із ним до госпіталю, де їм назустріч Ельза на зустріч вибігла Ельзина бабуся. Вона врятувала Сему життя. Потім він трохи накульгував на одну ногу, але все ж вижив. І саме в цьому госпіталі Сем почав курити ту марку сигарет, що й бабуня. Бабуня і за це також просить вибачення в листі. Мот обережно кладе перед Ельзою фотоальбом, наче це маленьке живе створіння. Показую фотографію мами хлопчика із синдромом. Вона стоїть між Ленартом і Мот на ній сукня, і вони сміються, всі троє. Мені здається, друг Сема був у неї закоханий, але він познайомив її із Семом, і ті закохалися одне в одного. Я думаю, що друг Сема жодного кривого слова йому ніколи не сказав. Вони були як братиці двоє, уявляєш?» «Думаю, його друг просто занадто добре, щоб говорити про свої власні почуття. Розумієш?» «Ельза розуміє. Мод усміхається. Він завжди був дуже ніжним і делікатним хлопцем, цей друг Сема. Мені завжди здавалося, що в нього душа поета. Вони були такі різні, він і Сем. Просто жахливо уявляти, що він зробив усе те, що зробив, аби врятувати Сему життя» що те місце, де вони були, могло зробити його таким грізним. Мот недовго замовкає, сповнена скорботи. Воїн, супочив вона, перегортаючи сторінки фотоальбому. Ельзі не треба дивитися на фото, щоб дізнатися, хто там. Це Сем. Він стоїть десь у пустелі, у військовій формі, спирається на милиці. Поряд стоїть на бабусі зі стетоскопом на шиї. А між ними стоїть найкращий друг Сема. Вовче серце 25. Ялинка Саме хмарки тварини врятували обранці, коли Тіні таємно підкралися до королівства Мімовас, щоб викрасти його Бо якщо Міамас зроблений із фантазії, то Мімовас зроблений з любові Без любові немає музики, а без музики немає Мімовасу А обранець був улюбленцем усього королівства Отож якби Тіні викрали його, то це зрештою призвело б до занепаду всієї країни з просоння. Якби загинув мімо вас, то загинув би міри вас, а якби загинув міри вас, то загинув би міамаз, а якби загинув Міамаз, то загинув би міаудакас, а якби загинув Міаудакас, то загинув би і мій плоріс. Тому що без музики не виживе жодна мрія, а без мрії не народиться жодна казка, а без казки не з'явиться відвага, а без відваги ніхто не витримає скорботи. А без музики, мрій, казок, відваги і скорбот Україні з просоння залишиться лише одне королівство – баталос. Але баталос не виживе сам по собі, бо без інших королів статешні воїни не будуть нікому потрібні, адже їм не буде за що боротися. Бабуня і поцупила з Гаррі Поттера. Що було, за що боротися. Та Ельза вибачає їй, бо вийшло дуже гарно. Можна красти ідею, якщо вона хороша. І це саме хмаркі тварини помітили, як тіні підступно крадуться і звиваються між будинками мімо васу. І тоді вони зробили те, що мусять робити хмарки тварини. Ринули вниз, обернувшись на стріли. Потім злетіли, набувши форми, могутніх кораблів. Далі вони перетворювалися на верблюдів, на яблука, на старих рибалок із сигарами. Так, що тіні остаточно заплуталися, бо скоро вони і забули, за ким чи за чим полювали. І тут хмарки тварини враз щезли, а одна з них прихопила обранця і несла його до самого Міамасу. Ось так і почалася війна без кінця. І якби не хмаркі тварини, то там би вона і закінчилася в той самий день. І ті не перемогли б. Ельза всю ніч у країні спросоння. Тепер вона безперешкодно може мандрувати туди, коли схоче, наче це ніколи не було проблемою. Вона не знає, чому це так, але вирішує. Це тому, що їй більше нічого втрачати. Тепер тінь потрапила в реальний світ, і Ельза знає, хто це. Вона знає, ким була бабуня, і хто такі вовче серце, і як усе це пов'язане між собою. Більше вона не боїться. Ельза знає, що війна прийде, що її не уникнути. І сам факт того, що вона це знає, заспокоює її, як не дивно. Країна з просоння не горить, як це було у Там, де Ельза проїжджає, усе прекрасне і спокійне, як завжди. І тільки прокинувшись, вона розуміє, що уникає заїжджати в Міамас. Ельза навідується в усі п'ять інших королівств, навіть побувала на руїнах, де до війни без кінця процвітав Мібаталус. Але не в Міамасі. Бо вона не хоче знати, чи тут бабуня. Не хоче дізнатися, що тут її немає. Тато стоїть на порозі її спальні. Ельза одразу прокидається, ніби хтось пшикнув їй ментолом у ніс. Щодо слова, неймовірно ефективний засіб, якщо вам треба когось швидко розбудити. Ви це знали б, якби мали таку бабусю, як у Ельзи. Що сталося? Щось із мамою чи з половинкою? Тато виглядає невпевнено і трохи ніяково. Ельза проганяє залишки сну і згадує, що мама на зборах у лікарні, бо вона намагалася розбудити Ельзу перед тим, як піти, та Ельза вдала, що спить. А Джордж зараз на кухні, бо недавно приходив спитати, чи не хоче вона яєшні на сніданок, та Ельза знову вдала, що спить. Тому вона збентежено дивиться на тата. «Це ж не твій день, який ти маєш проводити зі мною, так?» Тато прокашлюється. У нього стає таке обличчя, як у тих тат, яких раптом усяїло, що те, що вони робили, бо це було важливо для їхніх дочок, тепер перетворилося на те, що їхні дочки роблять, бо це важливо для їхніх тат. Це дуже тонка межа, яку легко переступити. Ні тата, ні їхні дочки ніколи не забувають, коли перетинають її. Ельза подумки рахує дні. Миттю згадує і миттю просить вибачення. Вона мала рацію. Це не татів день, але вона помилялася, бо сьогодні день перед Різдвом, і забути про це просто жахливо, тому що день перед Різдвом – це їхній і татом день – день Різдвяної ялинки. Як тонко натякає назви, цього дня Ельза і тату купують Різдвяну ялинку. Очевидно, що пластмасово, бо Ельза відмовляється купувати справжнє дерево. Та оскільки тато дуже любить цю щорічну традицію, Ельза щороку наполягає на купівлі нової пластмасової ялинки. Декому така традиція може здатися трохи дивною, але бабуня казала, що кожна дитина, батьки якої розлучилися, має право час від часу викидати якогось бісового коника. Ясно, що мама дуже сердилася на бабуню за всю цю катавастю з пластмасовими ялинками, бо вона любить запах живої, і казали, що бабуня накрутила Ельзу. Бо сама бабуня розповіла Ельзі про тонок різдвяних ялинок у Міамасі, а той, хто чув цю казку, вже ніколи не хотів ставити вдома ялинку, котру хтось ампутував і продав у рабство. У Міамасі ялинки – це живі, розумні істоти, які, зважаючи на те, що це хвойні дерева, мають незбагнену пристрасть до дизайну інтер'єру. Вони живуть не в лісі, а в південних районах Міамасу, які в останні роки стали дуже модними, і часто працюють у рекламній індустрії, а в приміщенні носять шерфи. Раз на рік, коли випадає перший сніг, усі ялинки збираються на великій площі під замком і змагаються за право стояти в чиємусь будинку на Різдво. Ялинки вибирають будинок, а не навпаки, і цей вибір вони роблять за результатами танцювального конкурсу. В старі часи вони вирішували це на дуелях, але ялинки настільки погані стрільці, що ці дуелі могли тягтися віками. Так що тепер вони танцюють танок ялинки, який справляє трохи дивне враження, бо в ялинок немає ніг. І якщо якомусь нехвойному дереву закуртить затанцювати по ялиничому, то йому треба просто підстрибувати на місці. А це дуже зручно, особливо на переповненому танцювальному майданчику. Ельзі про це відомо, бо коли тато випиває на Новий рік півтори склятки шампанського, він іноді танцює танок ялинки і злізет на кухні. Але для тата це означає просто потанцювати. «Вибач, тату, я справді пам'ятаю, що це за день», – ламентує Ельза, застрибуючи в джинси, натягаючи джемпер і куртку, і біжить у коридор. «Тільки спочатку мені треба зробити одну річ». Минулої ночі Ельза сховала вурса в рино. Вона принесла йому туди відро булочок із корицею від МОД і сказала, щоб він ховався під ковдрами на задньому сидінні, якщо хтось зайде в гараж. «Тобі треба прикинутися купою одягу, телевізором чи ще чимось», – це пропонувала Ельза. Хоча Вурса це не дуже переконало. Тоді Ельзі довелося принести йому в мішок печива від МОД, тож Вурс здався та заліз під ковдри. На телевізор він усе ж був не схожий. Ельза сказала Вурсу на добраніч, прокралася на гору і зупинилася перед квартирою, де жили мама і хлопчик із синдромом. Вона збиралася подзвонити, але ніяк не могла наважитися. Не хотіла чути більше ніяких історій. Не хотіла більше нічого знати про тіней і темряву. Отож Ельза просто вкинула листу щілину в дверях і втекла. Їхні двері сьогодні зачинені і замкнені. І двері всіх інших також. Хто не спить, пішов кудись із дому, решта ще сплять. Тож Ельза чує голос Кента, який розмовляє кількома поверхами нижче, хоч він і шепоче, бо така акустика у під'їзді. Ельза це знає, бо акустика – це слово зі скарбнички слів. Вона чує, як Кент шепоче. «Так, обіцяю, що ввечері повернуся». Але коли Ельза спускається останнім сходовим прольотом повз квартири вурса і вовчого серця і повз квартиру хлопчика і мами, Кен раптом починає говорити голосно і вигукує: "Так, Клаусе, у Франкфурті, я воля, воля, воля". А потім повертається і вдає, що тільки зараз помітив, що позаду нього стоїть Ельза. "А що ви робите?", підозріло питає Ельза. Кент просить Клауса побути на лінії, як роблять завжди, коли на лінії взагалі немає ніякого Клауса. На ньому футболка для регбі з номерами і маленьким чоловічком на коні на грудях. Кент якось сказав Езі, що такі футболки коштують більше тисячі крон. А бабоня завжди казала, що такі футболки дуже зручні, бо той коник служить своєрідним попередженням від виробника, що в цій футболці швидше за все пересувається придурок. «Чого тобі їх віднохмикає Кент?» Ельза уважно дивиться на нього. Потім на маленькі червоні мисочки з м'ясом, який він розставляє по сходах. «Що це таке?» Кент так швидко сіпає руками, що мало не грюкає Клаусому б стіну. Цей пес і досі тут шастає, а це зменшує вартість переходу на довгострокову оренду. Ельза заткує, пильно дивлячись на нього, не зводячи погляду з мисочок із м'ясом. Кент, здається, розуміє, що неоковирно висловився, тому повторює ще раз таким голосом, яким чоловіки кентового віку намагаються розмовляти з дівчатками Ельзиного віку, щоб до них дійшло. Брітмарі знайшла на сходах жмут собачої шерсті. Розумієш, Люба? Ми не можемо допустити, щоб будинком вешталися дикі тварини. Це зменшив вартість переходу на довгострокову оренду, розумієш? Він поблажливо посміхається, Ельза помічає, що він поглядає на телефон. Це не значить, що ми збираємося його вбити, він просто засне ненадовго, ясно? А тепер будь гарною дівчинкою і біжи додому до своєї матусі. У Ельзи холони в грудях, їй зовсім не подобається те, як Ен зобразив лапки в повітрі, коли казав засне. «І з ким ви розмовляєте по телефону?» «Клаус, бізнес-контакт із Німеччини», – відповідає Кент, як відповідають, коли несправді такого і близько немає. «А як же?» – каже Ельза. Брови Кента опускаються. «Ти мені будеш грубити?» Ельза знизує плечима. «Я думаю, що тобі краще зараз бігти додому до своєї матусі», – повторює Кент уже більш загрозливо. Ельза вказує на мисочки. «У них отрута?» «Послухай, Люба, бродячі собаки – паразити. Ми не можемо допустити, щоб тут бігали паразити і щоб лежали купи іржавого ржавого мотлуху в гаражі та інше лайно. Це знизить вартість, хіба не розумієш? Так буде краще для всіх». Та Ельза чує щось загрозливе в його голосі, коли він каже купи іржавого ржавого мотлуху. Тому, прошмигою повз нього, і мчить сходами в підвал. Штовхає двері в гараж і застигає стримтячими руками і серцем, що калатаючи струшує все її тіло. Коли вона біжить назад, то б'ється колінами об кожну сходинку. «Де Рено? Що в чорта ви зробили з Рено?» – не своїм голосом кричить Ельза Накента. Вона накидається на нього з кулаками, але їй тільки вдається вхопити Клауса, і вона ж бурляє його об підвальні сходи так, що склейний дисплей і пластмасовий корпус розбиваються вщент, і вся ця маленька лавина електронних друзок летить до комірчини. «Та ти що зовсім довб, чорт, зглузду свого чортового з'їхала, дурна дитину? Ти знаєш, скільки коштує цей телефон?» – вирішить Кент і каже Ельзі, що вона в біса коштує 8 тисяч крон. А Ельза йому заявляє, що вона чхати хотіла на те, скільки воно в біса коштує. І тоді Кент із садистським блиском в очах розказує їй, що саме він зробив із Рено. Ельза біжить нагору до тата, але раптом зупиняється на передостанньому поверсі. Брідмарі стоїть у своїх дверях. Вона склала руки на животі, і Ельза помічає, що вона мокра від поту. Із кухні позаду неї доноситься запах різдвяних страв, а на ній квітчастий жакет із здоровеною брошкою. Рожеву пляму від пейнтболу майже не видно. Не дозволяйте Кенту вбивати його, молить Ельза з величезними від жаху очима. Будь ласка, брітмарі, він мій друг. Брітмарі зустрічається з нею поглядом і на якусь мить у її час з'являється щось людське. Ельза помічається. Та потім чується Кентів голос, який гукає до брітмарі зі сходів, щоб вона ще принесла утрути, і ось перед Ельзою знову звична брітмарі. Завтра приїжджають Кентові діти. «Вони бояться собак», – твердо пояснює вона. Брідмарі розгладжує уявну зморшку на спідниці і струшує щось невидиме, сквідчасто жакета. «У нас завтра буде традиційно різдвяна вечеря з нормальною різдвяною їжею, як у цивілізованої сім'ї. Ми ж не якісь там варвари». А потім вона хряпає дверима. Ельза застигає на місці і розуміє, що тату тут не допоможе, Бо нерішучість не найкраща суперсила в такій надзвичайній ситуації, їй потрібне підкріплення. Ельза грюкає у двері десь більше хвилини, аж поки чує чого Альфа він відчиняє, тримаючи в руці чашку кави, з якої виходить такий міцний запах, що ложка, мабуть, стала по чашці. Я сплю, гарчить Альф. Він убиває Рено, ридає Ельза, убиває. «Що там можна вбити? Це ж просто чортова машина», – каже Альф, робить здоровений ковток кави і позіхає. «Це не просто машина, це Рено». «Та хто тобі в чорта сказав, що він збирається вбити Рено?» «Кент». Ельза не встигає навіть сказати, що там у Рено на задньому сидінні, як Альф ставить чашку з кавою, всовує ноги в черевики і припускає сходами вниз». Вона чує, як Альф і Кент так жахливо вилають один на одного, що їй доводиться закрити вуха. Ельза не може розібрати, що саме вони говорять, чує тільки, як вони щедро сиплять лайками, а Кент вирішить щось про довострокову оренду і про те, що нема чого тримати в гаражі купу і ржавого мотлуху, бо люди подумають, що будинок напханий соціалістами. Це в Кента такий спосіб сказати чортів ідіот, розуміє Ельза. А тоді Альфа гаркає чортів ідіот, і це його спосіб сказати саме це, бо він не мастак ускладнювати речі. А потім Альф знову тупає нагору, дико блискає очима і бурмоче. Цей виродок викликав когось, щоб вони відбуксували машину. «Твій батько тут?» Ельза киває. Альф мовчки кидається нагору, і за кілька секунд Ельза і тато сидять у таксі, хоч тато цього зовсім не хоче. Я не впевнений, що я хочу це робити, каже тато. Хто собі замусить пригнати того чортового Рено додому, гарчить Альф. А як ми дізнаємося, куди Кен загнав його, питає Ельза, а тато між тим намагається напустити на себе рішучий вигляд. Я 30 років за кермом чортового таксі, каже Альф. І, аж шипить Ельза, то я трясці йому знаю де шукати Рино, якого відбуксурували світ за очі. Через 20 хвилин вони вже стоять на звалищі за містом, і Ельза обнімає капот Рено так само, як обнімають хмарку тварину усім своїм тілом. Вона бачить, що на задньому сидінні вовтузиться телевізор, надзвичайно невдоволений тим, що не він перший потрапив в обійми, але якщо тобі майже 8 років, і ти забуваєш обійняти вурса в Рено, то значить ти менше переживаєш за вурса, ніж за нещасного робітника звалища, який випадково на вурса надибає. Альф і огрядний наглядач звалища трохи сперечаються про те, скільки буде коштувати забрати Рено. Потім Альф і Ельза досить довго сперечаються про те, чому вона не сказала, що в неї немає ключів від Рено. А потім огрядний чоловік роззирається в усі шпарки навколо, бурмочучи, що він точно ось поставив недавно свій мопед «І де це він, чорт, забирай, дівся». А потім Альф і огрядний чоловік ведуть перемовини про те, скільки коштуватиме відбуксирувати Рено назад додому. А потім тато за все це платить. І це найкращий подарунок з усіх, які тату коли-небудь дарував Ельзі. Навіть краще за червоний фломастер. Альф переконується, що Рено припаркований в гаражі саме на бабуниному місці, а не на місці Брітмарі, Коли Ельза представляє татові Вурса, у тата такий вигляд, ніби йому зараз будуть ставити кореневу пломбу. Вурс дивиться на тата трохи зухвало. Занадто зухвало, думає Ельза, і починає допитуватися, чи не він бува з'їв мопед начальника звалища. Після чого Вурс забуває про зухвалість і залазить під ковдри, усім своїм виглядом показуючи, що якщо хтось не хоче, щоб він їв мопеди, то Харус розщедрується на булочки з корицею. Ельза каже татові, що він може почекати в ауді, і той зітхає з величезним полегшенням. Потім Ельза разом з Альфом збирають усі червоні мисочки з м'ясом зі сходів і складають їх у великий чорний мішок для сміття. Кен застає їх і шипить, що та чортова утрута вбійшлася йому в 600 крон. Брітмарі просто стоїть поряд. А потім Ельза йде з татом купувати пластмасову ялинку. Бо Брітмарі помиляється, сім'я Ельзи не варвари, хоча правильно буде їх назвати – бабари, бо саме так ялинки в Міамасі називають тупих баранів, які рубають живі дерева, а потім витягають їх із лісу і продають у рабство. «Я дам вам три сотні», – каже Ельза чоловіку в магазині. «Дорогенька, у цьому магазині не торгуються», – заявляє чоловік у магазині таким тоном, якого й варто чекати від таких чоловіків у магазинах. Вона коштує 495. Я дам вам 250. Чоловік глузливо посміхається. Тепер я дам вам тільки 200, повідомляє йому Ельза. Чоловік дивиться на Ельзиного тата. Тату дивиться на свої черевики. Ельза дивиться на чоловіка і серйозно хитає головою. Мій тато не збирається вам допомагати. Я дам вам дві сотні. Чоловік трансформує своє обличчя у щось таке, що, очевидно, мусить вважатися саме тим виразом, з яким дивляться на милих, але тупих дітей. Нічого не вийде, дорогенька. Ельза знизує плечима. «У котрій годині ви сьогодні зачиняєтесь?» Через п'ять хвилин зітхає чоловік. «А у вас тут великий склад?» «А до чого тут це?» «Просто цікавлюся». «Ні, у нас взагалі немає складського приміщення». «А вперед день Різдва ви працюєте?» Він робить паузу. «Ні». Ельза надуває губи, роблячи здивовану гримаску. «Отже, у вас є ялинка. Немає складу. І який завтра день, нагадайте нам?» ну? Ельза отримує ялинку за дві сотні. За таку саму ціну вона отримує ще й коробку балконної ілюмінації та здоровеного різдвяного оленя на додачу. «Не здумай вертатися і платити йому гроші», – поперечає Ельза тата, коли він вантажить усе це на Ауді. Тато зітхає. «Я зробив це тільки один раз, Ельзо, в одному випадку. І тоді ти була винятково неприємною до продавця. Треба домовлятися», – так учила Ельзу бабуня. І з нею тато ненавидів ходити по магазинах. Ауді зупиняється перед будинком. Як завжди, тато зменшує гучність стереосистеми, щоб Ельзі не доводилося слухати його музику. Підходить Альф, щоб допомогти татові нести коробку, але тато не полягає на тому, що нестиме сам. Бо це традиція. Він приносить ялинку дому для своєї доньки. Перед тим, як він піде, Ельза хоче сказати йому, що вона хотіла б частіше з ним бачитися після того, як народиться половинка. Але вона не хоче його засмучувати, тому не каже нічого. Просто шепоче. Дякую за ялинку, тату. І він щасливий. І він вирушає додому до Лізет та її дітей. А Ельза стоїть і дивиться, як тато від'їжджає. Бо якщо нічого не казати, то ніхто й не засмутиться. Це знають усім майже восьмирічні діти. 26. Піца у Міамасі Різдвя святкують напередодні у бо саме тоді розповідають Різдвяні казки. Усі казки вважаються в Міамасі скарбами, але Різдвяні казки щось справді особливе. Звичайна історія може бути смішною, або сумною, або захопливою, або страшною, або драматичною, або сентиментальною, але Різдвяна казка мусить містити все це одразу. «Різдвяні казки треба писати всіма ручками, які в тебе є», – казала бабуня. «І в цих казках обов'язково мусить бути щасливий кінець. Це те, що вирішили».